Napjainkban a jog és az erkölcs kényes viszonyban van egymással, olykor van átjárás a kettő között, hiszen előfordul, hogy egyes erkölcsi normák később azután jogi normává is válnak. Az is előfordul, hogy megfigyelhetjük az erkölcs és a jog keveredését. Sokszor hallani azt, hogy valamely dolog jogos, ám de nem erkölcsös. Ez pedig arra utal, hogy az erkölcs magasabb rendű és hogy a jog és az erkölcs között különbség van, ahogy a jog és az erkölcs egymástól szétvált, pedig kezdetben nem így volt, hiszen például a 10 parancsolat, az egyszerre volt jogi és erkölcsi norma is. Hogyan válsz szét egymástól a jog és az erkölcs? És tudna újra találkozni? Varga Csaba, egyetemi tanár. Ha a mostani beszélgetésünknek a átfogó témája jog és erkölcs és a kettő közötti genetikai és funkcionális kapcsolatok összefüggések kérdése. Nyilvánvalóan több lépcsőben tudjuk csak megközelíteni ezt az önmagába összetett kérdést. Hadd kezdjem azzal, hogy a jog autonómnak mutatja magát, de a jog csak, voltak éppen is végső soron, formailag autonóm jelenség. Hadd példázzam ezt néhány körülírással. A jog, mint általános magatartási norma csak is úgy képzelhető, csak is úgy nyilvánulhat meg, mint egy olyan szabály, amely egy teljes címzeti kör szól. Tehát mindenkit kötelez, jogosít, de ugyanakkor csak arra képes, hogy kivételesen előforduló sérelmek, illetve megsértése esetén éljen a szankcionálás eszközével. Ha masszív, tömeges ellenszegüléssel találkoznék, a jog maga összeroppanna. Hadd emlékeztessek arra, hogy Gandhi annak idején harcában az úgynevezett polgári engedetlenség eszközével élvén pontosan arra szólított fel, hogy tömegek tagadják meg a jogkövetést, ám de a fogdák, a bíróságok, a bármely erőknek a befogadó képessége véges. A jog tehát összeomlik. Második megközelítésként hadd égyezzem meg, hogy a jog nem mindenható eszköz. A jog látszólag kötelező magatartás szabályokkal él, látszólag bármely ügyben, valójában és történelmi általánosságban szólva azonban, a jog csak arra képes, hogy szimbolikus erővel végső soron tehát erősítsen meg tömegesen amúgy szilárdan fennállót, mert egy vallási értékrendszerben vagy egy társadalmilag alapmoralitásban gyökeredződ. Ha ezzel szembe fordulna a jók, akkor csak erőszakhoz folyamodna, aminek óhatatlanul önnön torzulása és hosszú távon kudarca vége. Emlékezzünk azokra az irodalmi, szépirodalmi vagy történelmi elemzésekre, amelyek a bolsevizmus vagy a nácizmus közegének a rémségét, élhetetlenségét, abból a szempontból mutatták be, hogy a tömeges erőszak, a terror, immár statisztikai átlagban kezd kiterjedni, egyre tágabb köreit vonva a maga körébe a társadalomnak, csupán azért, hogy kondicionáljon, csupán azért, hogy a társadalmat a jog követésére úgymond serkentse. Harmadikként pedig azt kellene elmondanom, hogy bármi újat szeretne a társadalom, az kizárólag társadalmi reformmal, tehát a társadalom rendelkezésére álló összes eszköz egy bevetésével mozgósítható. Gondoljunk Ötvös Józsefre, gondoljunk a magyar 19. század első felének reformkorára, gondoljunk bármely egészséges társadalomra, ha módosulást akarok, akkor a társadalom erőit aktiválom, és nem valamilyen lobbi, vagy pucs-szerű tevékenységgel egy új jogot bocsátok ki. Saját kutatásaimban a legszebb példa az angol Race Relations Act-teknek a szükségszerű kudarca volt. Ezek az angol, ők így mondták, fai együttélés, tehát a Commonwealth bukása megszűnése után a különböző egykori angol gyarmatokról és birodalmi területekről a Szigetországba özönlő, hát különböző provinciájú emberek együttéléséből adódó feszültségek kezelése volt. Amikor jó szándékú, idealista lobbycsoportok csoportok ilyen-olyan törvényeket kibocsátottak, mindignek kudarc lett a vége, mindegyik csak a jog presztízsét rombolta tovább, hiszen ha a társadalomban nem vívtunk meg egy reformot, akkor önmagában a jog által erre nem vagyunk képesek. Végezetül pedig jogtörténeti kutatások mutatták ki, hogy ma kezdünk egy új korba lépni. Nem a New Age számomra is értetetlen misztikumára gondolok, hanem arra, hogy eddigi történelmi korokba talán nem tudatosítottuk eléggé talán a jogtörténet se, de valamilyen uralkodó vallás, valamilyen uralkodó társadalmi, közösen osztott társadalmi moralitás mindig állott a jog mögött. Első alkalommal a történelemben úgy szólván a 968-as diáklázadások utáni Amerika deklarálta tűzteki célként, lépésről lépésre legfelsőbb bírósági gyakorlatától támogatottan az alap közös integráló értékeknek a lebontását. És ekkor vette észre a társadalom, hogyha a jog mögül, ez a bizonyos hatélyek ezzel a szóval, összvett, szementező erő, ami ezt a közösséget egyébként összetartja, ha ezt kiveszik, akkor a jog egy olyan sivatagi, anarchikus, szétesett, atomizált, közegbe kerül, amin úrrá lenni, olyan vállal vállaltatását jelenti a jog számára, ami alatt könnyen összeroppa. Egyföl had emlékeztesek arra, ami a felvezető szöveg megerősítésül is szolgálhat, annak tudását a róma jogból, hogy a jusz képzete az a fából, a korábbi közös vallási jellegű istenképzettel körített rítusokból adódott és ezzel hadd szembesítsem a mát, amikor Amerikában, miután közös értékek már nincsenek, a liberalizmus, a szabad tetszések és a szabad választások, az olyan értéktelenedések, hogy például a homo vagy hetero kérdése, ott a társadalmi súlyosság számít, hány szavazója lenne egyiknek a másiknak, tehát semmiféle fundamentalizmus, az árnyéka sem szabad felmaradjon. Ma Amerikát egy olyan úgynevezett jogmánia hatja át, amerikai kifejezéssel jurisztopátia, ami az egykori jogracionalitást én már irracionalitássá fordította. Beszéltünk arról, hogy a jog és az erkölcs szétvált, és vajon előfordulhat az lehetséges az, hogy amit erkölcsösnek tartunk, az a jogban is megnyilvánuljon, a jogban is teret nyerjen jogos legyen, és a való életben is megvalósuljon? Egyetemen szokásosan, ha jogot tanítanak, akkor erkölcsöt nem tanítanak. A kettőt függetlennek látják egymástól. Az erkölcs, az a filozófia része, adott esetben bölcsésztudományi tárgy, a joghoz pedig itt vagyunk mi, a szakemberek. Jó néhány évtized kutatása után úgy érzem, hogy ez a parciális szemlélet, ez szervesen összetartozó dolgokat szétválaszt. Igaz, hogy a jogban mi a joggal foglalkozunk, tehát a jogon belüli technikák által elérhető úgynevezett jogszerű következtetések útján, úgynevezett jogszerű állapotok előállításával, de ugyanakkor ezt nem légüres térben tesszük. Ez nem egy sakk ez nem egy matematikai képlet. A társadalomban vagyunk. És Eme kutatások eredményeként azt kell mondjam, hogy noha a jog önmagában technika és a technika korlátokat is állít, de a jog sohasem olyan korlátokat állít önmaga elé, hogy ne érhesse el azt, amit egyébként el kellene érnie. Tehát világos egyfelől, hogy alkalmazásában is természetszerleg, de alkotásában is maga a jog állít önmaga elé kemény korlátokat. De az, amit jognak mondunk, a jognak a rendszere, olyan rendszerszerű, hatalmas felépítményt képez, amiben egyetemes principiumoktól érkezünk el egészen specifikált kivételekig. Hogy ez a hatalmas összetett rendszer önmagában garantálja, hogy nem lehet olyan cél, ami a jog útján ne lenne elérhető, feltéve, hogy ez egyébként egy védhető és a társadalom által álhatatosan akart kívánt cél. Ettől független jelenség, hogy én most a jogról általában beszélek, tehát ettől független jelenség, hogy adott esetben előfordulhat, ami alkotmánybírósági gyakorlatunkban előfordul, ez ma a realitás, hogy amit egykor a szocializmus a jogban nihilizált, semmibe vett, azt a mai gyakorlatunk egyfajta fetisizálás burkába szorítja, és megpróbálja a társadalommal elhitetni, hogy a jogban bizonyos megvalósulások, bizonyos állapotok jogilag nem elérhetők. A professzor úr az előbb úgy fogalmazott, hogy az erkölcsi filozófia tárgya, és ezzel a jogászok nem foglalkoznak. Azért a jogtudományában is kell legyen valamiféle kitekintés az erkölcs irányába, nem? Valójában a jogász igyekszik magát elszigetelni az erkölcstől. Nagyon ritkán hivatkozik az erkölcsre, ugyanakkor olykor a jog kényszeríti arra, hogy hivatkozzék rá és foglalkozzék vele, amikor maga a jog szól erkölcsi dolgokról. Hadd nézzük előbb a kérdést általában. A jog látszólag tehát egy önérvényű és önérvényesítő képződmény. Ugyanakkor, ha is amennyiben a jog a társadalomban él, működik, akkor nem mondhatunk mást, mint hogy a jog maga is a társadalmi összkomplexus része, és kizárólag egy olyan ember szólíthat meg, aki egyébként a normális, a képessége és személyessége teljességét éli meg. Tehát a jog csak olyan ember szólíthat meg, aki az emberi fakultások, az emberi, Érzelemvilágok, az emberi benyomások, az emberi elköteleződések összességében egyik tényezőként számol a joggal. Márpedig akkor ez azt jelenti, hogy a jog erkölcsi és eszközértékei nem szakadhatnak el a társadalom mélyitól. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a jog megtagadna technikai jellegű alibi hivatkozásokkal élve, hogy nem elégít ki morálisan, alapvetőnek érzett várakozásokat úgy maga-magát szigetelné el a jogot fenntartó közösségtől. Példaként had utaljak arra, hogy a német alkotmánybírósági gyakorlat már kifejlődésétől a 90 es évektől kezdve hangsúlyozottan ügyelt arra, hogy ne csak saját elveire, belső következetességére támaszkodjék, ez képezheti az alapot, de ugyanakkor ügyelnie kell, a közössége egyetértő támogatására is. Másfelől viszont, hogyha jog makacsul megtakadná, vaknak bizonyulna jelentős területeken, abban, hogy ergölcs imperatívusok megfelelő teljesülésének eleget tegyen, úgy óvatatlanul az egész mögöttes jogot deformálja, üresíti ki, hatalmi aktussá teszi. Tehát, hogyha a magyar történelemben előfordul, ami valójában az elmúlt évtizedekben előfordult, egyetlen példával élve, hogy a kommunizmus időszakában, számunkerés és igazságtétel gondolok, hogy a kommunizmus időszakában egyébként büntetnek minősülő cselekmények. Valamiféle igazságügyi feldolgozását elutasítsa, egy technikai hivatkozással jelesül az elévülésre, amire olyan körülmények között hivatkozik, amikor maga a Kérdéses rendszer, amelyben ezek a bűncselekmények elkövettettek, maga épült egy diktatúrára, maga rendelte meg ezeket a cselekményeket, maga jutalmazta ezen cselekmények elkövetését, maga a rendszer akadályozta meg, hogy ezekben akkor, az akkori jog szerint bárminemű elszámolás, elszámoltatás történesség. Tehát, hogyha egy ilyen számottevő területen a mi jogunk, alkalmatlannak, hallgatagnak, némának bizonyul, akkor ez nem egyszerűen a jog technikalitásának, nem egyszerűen a jog uralmának a következménye, hanem ez voltak éppen a jognak önmagának a halála, mert maga magát szigetel a társadalomtól, és maga magát emeli egy olyan kiüresített térbe, ahol immár egyéb tekintetben sem működhet rendesen. A mai jogtudomány mit kezd az ősi szakrális jogokkal? Beszéltünk már ugye a Tíz Parancsolatról, de ugyanez megtalálható az iszlámvallásban is, vagy Indiában is. Tehát a jog, a mai jog hogyan viszonyul a szakrális joghoz? Pontosan úgy gondolom, hogy az emberi fejlődés általános kérdéséről beszélgetünk most. Jelesül az emberi civilizációk, Folyamatosan építik a saját konstruktumaikat, ezen konstruktumok alapján egyre és egyre újabb területekre terjeszkednek ki, egyre újabb és újabb eljárásokat ültetnek életbe, és lassan elszakadhatnak attól a fenntartó közektől, ami szülte őket, aminek az alapvető céljait kellene gyökerében és eredetében szolgálniak. Hadd emlékeztessek egy olyan fogalom hármasra, ami eredetileg a marxizmusnak a része volt, a tárgyiasítás, az eldologiasodás, vagy eldologiasítás, és az elidegenedés, vagy elidegenítés. Tehát óhatatlanul az emberi társadalomban mi tárgy szerűként jelenítjük meg a saját alkotásainkat. Ezeket egy olyan rendszerszerű közegben működtethetjük, ahol mintha, ezek a tárgyiasítottságok működtetnék önmagukat. De ha ugyanakkor az emberi ellenőrzést, a mindenkori célra a szabottságot nem biztosítjuk, akkor ezek olyan önjárásba, önfejlődésbe kezdhetnek, ami hova tovább már az őt szülő embert kezdheti veszélyeztetni, ez az elidegenedés. Ilyen állapotokban, a civilizációnk túlfejlett állapotaiban, kell visszagondolnunk őseinkre, ősi civilizációnkra, amikor még ezek az alapvető kettéválások vagy modern szociológiai társadalmi szóval élve, differenciálódások, szociális differenciálódások még nem következtek be. Az ősi jogokban, ahol az emberi lény morális küldetése, a joggal azonos gyökeri volt, ilyen volt a szanszkrit nyelven hordozott indiai, Istenség elképzelés, a általunk is ismert vallásokban óvatatlanul ilyen volt a zsidó, de ilyen ma is az iszlám is. Ezekben a külső jogszerűség, tehát a jog parancsainak a szó szerinti követése messze menően nem volt elég. Az isteni parancs tudnilik nem a külső magatartást, hanem az emberi lényt szólította meg. Ha pontosabb, akarok lenni példaszerűségemben. Azt mondhatnám, hogy szanszkrit nyelven ilyen, hogy jog nincs is. De erkölcsi motiváció van, ez a jogot. Ez az átmatusti jelenség, ez viszont a teljes személyiség reagálása úgy, ahogy ezt az én Isten teremtette, illetve Isten lényegiségű személyiségemben meg kell, hogy valósuljon. A zsidó jog két fogalmat ismer, a halakách és az aggada. Fogalmát. Az egyik, hogy ne sértsük kívülről a jogot, de ugyanakkor én Istennek tetsző csak akkor leszek, hogyha belülről a jog szellemének is megfelelően tudok cselekedni. Tehát az a álszemtség, képmutatás, ami eleve a modern jogokba felvetődik, itt nem volt ismert. És akkor milyen helyzet a már felvetett problémával, hogy sokszor mondjuk, és Magyarországon ez különösen ismerté vált, hogy valami erköstelen, de jogszerű. Hogyan gondolkodjunk erről? A legkorábbi időktől kezdve, értve a római jogban gyökerező hagyomány, hogy ami alapvetően erköstelen, az a civil jogban sem lehet érvényes. Tehát az erköstelenség egy ügyletnek, egy állapotnak az önmagában egy jogi semmiség megalapozására irányuló ok. Ez benne volt a 19.-20. század nagy polgárjogi kódexeiben, része a jelenleg is hatályos polgári törvénykönyvünknek, csak úgy, mint a szociizmus alatt kibocsátott első magyar polgári törvénykönyvnek, Érdekes módon a mai Alkotmánybírósági Gyakorlat ból levont egyik következtetésként következtetett egy fiatal kollégánk arra, hogy voltak éppen ez a polgárjogi semmiség-árköstelenség alapján. Ez egy alkotmány ellenesként hatájától megfosztandó rendelkezés, hiszen a jogbiztonság felülír mindent, márpedig, ha nem tudom előre megmondani, hogy akkor konkrétan mi is az, ami árköste minősülhet, akkor ez nem is lehet alkotmányos. Nos, ez egy logikus következtetés volt abból a abszurd állapotból, amit a Magyar Alkotmánybíróság intézményesített Magyarországon, akkor, amikor pontosan a korábbi igazságtételi, törvénykezdeményezést, illetve megszavazott törvényt megsemmisítő döntésében kimondotta, hogy a jogbiztonság az minden igazságossági megfontolást felülír. Ami az elköstelende de jogszerű formuláját illeti, nálunk a végső igazságként emlegették ezt politikusok érdekelt, nem mondanám, hogy bűnözők, mert látszólag jogszerű, magatartással élő üzletemberek, de ez óvatatlanul mindannak az álságos, de nyilvánvalóan hamis kiátszása, amiről eddig beszéltünk. Ami az egész ügybe a legszörnyűbb és bizonyos valóban elkeserítőbb számunkra, hogy ha csak az internetet felnyitjuk, rögvest oldalak százait találhatnánk meg német, angol, angolon belőle, amerikai nyelvem. Tehát a nyugat-európai államok, de különösen az Amerikai Egyesült Államok már évtizedekkel, sok évtizedel ezelőtt egyértelműen felvette az erköstelende jogszerű, ott is honos, vagy honosodni kezdő, hamis indokolásával szemben. És kimondották mindenek előtt az ügyvédség hivatás-erkölcsi kódexeibe, hogy a ügyvédi kar tagja nem lehet olyas valaki, aki ennek megfelelő praxissal él, és ezzel hallgatólagosan azt is kimondták, hogy a jogszerűség csupán egy forma, a jogszerűség egy minimum feltétel, ami önmagában nem elégséges indok egy ügylet végigvitelére, vagy egy állapot fenntartására, ahhoz további szubsztantív, tehát érdemi dolgok is kellenek, minimum. Am az negatív dolognak a hiánya, hogy az egész állapot, vagy ütlet erköstelenségre épüljön, azt szolgáljon, vagy azt tartson fenn. Szóba került az imént, hogy az erkölcs az a filozófiának a tárgya, és a jog ezzel nem tud mit kezdeni. De viszont a filozófiának és a jognak van egy érintkezési pontja, a jogfilozófia. És itt már a meglátásom szerint eljutunk a transzcendenciához is. Tehát a jog, az erkölcs és a transzcendencia, tehát egy közös alap meglétéhez. Hitünk szerint egy ilyen közös alap valóban fennáll, ez teljességgel nyilvánvaló mihez a teológia igazságait magunk számára igazságként fogadjuk, tehát legalapvetőbbként elfogadjuk a világunk teremtetségét, ezenből az ember teremtetségét, hiszen ezzel azt elfogadjuk, hogy a teremtő által szándékolt vagy keretként megszabott rend, az beépült a világba. Következésképpen bennünk, mint dei. Isten képmásaiban ez valamiképpen benne rejlik, illetőleg ügyelő, figyelő, gondos szemmel ennek jegyeit a külvilágban is felfedezhetjük. Ez a természetjog, ami különböző korokban, különböző módokon jelenik meg, hol úgy jelenik meg, mint magának a jognak a forrása, nyilván vallásilag érintett, közös vallású államvallással bíró társadalmakban. Ezt megélték, kora, középkor, kora, újkor mindenképpen erről tanúskodik. Hol pedig, és akkor most érkeznénk el a jelen korunkhoz, amikor a természetjog az a végső justifikáció, az igazolás eszközéül szolgál abban, hogy kérdéses, vitatott, vagy vitatható, vagy mások által vitatott morális, morális és jogi kérdéseinkben valamiképpen állást foglaljunk. Ugyanakkor, hogyha én a valóságos jogászi gyakorlatot tekintem, akkor sajnos a jogfilozófia nem tud közbenső lépcsőül szolgálni. Igazából az zajlik, ami a valóságos élet, valóságos ténye. Azt talán akként jellemezhetnénk, hogy mindannyian, akik ilyen-olyan adott életézetekben cselekszünk, teljes emberként veszünk részt. Moralitásunk, értelemvilágunk, igényünk mindannyunkban benne van. Tehát önmagunkban nem szigeteljük el a jogit. A teljes emberként veszünk részt ilyen is olyan mozgásokban, ahol adott esetben lást, egy kereskedelmi ügyletet kötök, lást. Éppen házasságot készülök kötni, és a jogi feltételeket is tisztázom. Esetleg különös figyelmet szentelünk a jognak. Valahogy ugyanígy van a bíró is. Ha egy ügyletről, egy állapotról érzékeli, és ugyanakkor az elköstelenség az ő számára adott jogban egy semmiségi kifogás alapjául szolgálhat, akkor a bírónak nem nagyon vannak további fogócói. A jog pontosan ezért fogalmaz általános klauzula-szerűen, vagyis annyit mond, amennyit mond. És ez nagyjából ennyi, az erköstelen ügylet semmis. Tehát végső soron, amikor minden jogi feltétel adott, csak éppen az egész helyzet, állapot, az egész ügylet valami módon elviselhetetlennek tetszik, lásd azt a helyzetet, amikor a úgynevezett tocsik ügyben Egymás után nagy időintervallomokban három bírói döntés született, és volt olyan bírói döntés, különböző jogfiozófiákon alapulva, még pontosan a semmiségre épített. A bíró számára ez egy lehetőség arra, hogy az egészet értékelje, és a számára adott, nyilvánvalóan a társadalomban uralkodó erkölcsöt alapulvéve, valahol korlátokat szapjon, ennek minden olyan további tüzetesítése, amit úgymond a törvényhozótól várnánk el, az már valahol szűkítené a bírónak a mozgáskörét, hiszen ezt a bíró nem rutinszerűen alkalmazza, a bíró ezt mélyen indokolva, és a tárgy önnön terminusában indokolva állapítja meg, ha egyáltalán úgy véli, hogy megállapítva. A beszélgetésünk arról szól, hogy a jog és az erkölcs olykor szétválik egymástól, és hogy ez nem volt mindig így, és hogy vajon így kell -e mindig lennie. Viszont az is fölmerül az emberben, hogy a jog alkalmazása nagymértékben segíti a társadalmi együttélésünket. Tehát jó az, hogy vannak jogszabályok, jó az, hogy ezeket az emberek ismerik és betartják és betartatják, Tudom, hogy ha piros a lámpa akkor én megállok a másik biztosabban, hogy ő mehet, és ugyanígy az élet más területén is a jogszabályok eligazítanak, utat adnak a cselekvéseinkhez, az együttéléseinkhez. Tehát nem arról van szó, hogy most a jogot megfosztanánk a pozitív és erőteljes oldalától. Erről mi az ön véleményen? Azt hiszem, hogy most általában a társadalmi formalizmusokról beszélünk. Ha önmagában tekintem, akkor minden formalizmus ostobasság egyfajta külsőnyűk, amit a legjobb lenne levetleni. Ha társadalmi és történelmi összfolyamatában tekintem, akkor a formalizmusok mindig valamilyen céllal jöttek létre, hiszen emberi alkotások valamiért előteink létrehozták őket, és nyomon követhetjük, hogy igenis szolgáltak jó célokat. Esetleg nem szeretünk vizsgázni, de a sikeres vizsgó után rájönk arra, hogy jó volt számot adni. Ugyanez a helyzet a nagyon komoly társak, vagy a hiarikus viszonyban állók, szülők és gyerekek, tanári és tanítvány, főnök és beosztott közötti formalizált beszélgetésekkel is. A jogban azt kell mondjam, hogy az erkölcs az valahol szétomlik saját lelkismert vizsgálatom. Az a olykor két oldalúvá váló kommunikáció, amit egy gyújtatás magában foglalhat, lehet egy oldalú is amikor a válasz formális vagy nem érzékenyen a tárgyhoz kapcsolódik, lehet igazi párbeszéd. De esetre a tisztán erkölcsi szférájában viszonylag ritka, ha úgy tetszik, inkább irodalmi formába öltöző a valóságos megvitatás. A jogban viszont elmondhatjuk, hogy természetszerűleg, logikailag a jogban az első a döntés, és egy civilizációs vagy kulturális pótlék egy modern társadalomban az igazolás, az indokolás. Ugyanakkor fejlettebb szinteken elmondhatjuk, ha angol jogászok lennénk, akkor teljeséggel egyértelmű, hogy a jogfejlődés mérföldkövei nem a bírói döntések, hanem a bírói indokolások. Tehát adott tényhelyzetben miért érezte a bíró nyomasztóan vagy alternatívan nélküli útnak azt a gondolati jogfejtést, ami az előtte fekvő által eldöntendő ügybe pontosan ilyen és nem más jogi döntésre, következtetésre vezette. A jog tehát egy olyan formalizmus, ahol kifejtettem, nem személyesen, nem áthominám, nem az ügyfél számára mondom el, hanem a nagyvilágnak, az utókornak mondom el, hogy az az ügy, amit a döntésbe így és így leírtam, az a jogszerű megítélés szerint miért ilyen és nem más ítéletet értem el. Ebben az értelemben a legmélyebben támogatom ezt a vélekedést, hogy valóban a jog és az erköcs közötti ez a kényes kapcsolat, ez aképpen az erkölcsnek is használhat, hiszen átlag esetben egy jogszerű döntés alig lehet Tehát valami módon az, amit az imént szimbolikusnak mondottam, amit asszertív, megerősítő funkciónak mondottam, beszélgetésünk elején, hogy a jog funkció a végső soron ez, ezt végtelenül komolyan kell vennünk. A társadalomban ezek a megerősítések Játsszák azt az óvatatlanul repetitív szerepet, azt a, ha szabad mondani, profetikus szerepet, hogy a társadalomban igenis helyenként, időnként mérföldköveket kell állítani. Természetesen a legnagyobb mérföldkövek ott vannak, a Mózes általa egyről lehozott tíz parancsolat, egészen a modern kódexekig, de ugyanakkor ezt a szerepet játsza minden bírói döntés is, és a bírói döntésben, ami voltak éppen a tanulsága számunkra, nem a pénzmüntetés, a letartóztatás netán a szakasztófa, hanem az az indokolás, ami tételesen elmondja, hogy az a valami, ami megtörtént, az miért nem történhet meg jogszerűen abban a társadalomban, amit mi az eszményeink szerint építünk. Második János Pápa többször is felhívta a figyelmünket arra, hogy az életünkben igazából minden eszközérték, minden a nagy végcél felé kell, hogy mutasson. Számomra annak tudatosítása volt fontos, jelesül pontosan abba a kötetbe, amit olasz bírók kezdeményezésére, Második János Pápa pápaságának a 25. évfordulójára szenteltek különböző világon ilyen-olyan szerepet játszó jogászok. Nos, ebben a kötet tanulmányomban próbáltam kimutatni, hogy a jognak egyáltalán nincsenek saját célja és értékei. Amik a jogomból megfogalmazódnak, és figyeljünk csak, ezek nagyon hangzatos, a társadalmi életünket uraló jelszavak, lásd demokrácia, parlamentarizmus, jogállam, emberi jogok, hogy ezek nem önmagukban értékek, ezek mind végső soron eszközjellegű célok és értékek, vagyis követésük, megvalósításuk, értékes mi voltuk, az annak függvénye, hogy valóban ezt a végső célt, vagyis a keresztény kultúránkban megfogalmazott fundamentális érték megvalósulást segítik el. Az egészből viszont azt a következtetést kell levonnunk, hogy a mai világ sugalatával szembe, ami rábizatja, a mindennapi embert, akár élő társadalmakat, a jogi berendezkedésre, az alkotmánybíróságra, egy parlament vagy más emberi testületnek a különböző proklamációira, hogy voltaképpen mindez legfeljebb egy mesterséges értelmet sugalhat. Az a körülmény, hogy mindannyian teljes személyiségünkkel éljük az életet, futjuk be e földön emberi pályánkat. Ez azt jelenti, hogy nem csak lelkismeretünkben, hanem szociális magatartásunkban is a józan paraszti a természetes értelem, az, ami bennünk folyamatosan megszólal, ez sohasem helyettesíthető sem a jog, sem a pénzügyi szakma, sem a közgazdaság úgynevezett artificiális értelmével. Bármi, ami a természetes emberi belátást felülírná, az valahol külön érdeket szolgáló a konstruktum, végül is az a Szent Ágostont és Szent Tamást egybekötő belátás, hogy az ember értelme és érzelmi világa végül is egy, az emberi személyiség egy, az emberi lény Isten előtt egy, hogy az emberi minőségek önmagukban szét nem választhatók, vagyis hogy minden impulzusunkkal, minden készletettségünkkel egyként jelenünk meg az Úr előtt, következésképpen egymás előtt is, vagyis, hogy végső soron magunk vagyunk felelősek a saját tetteinkért, következésképpen nékünk kell felelnünk azokért a folyamatokért is, amik a társadalomban lezajlanak, ez számomra végső igazság. Következésképpen miközben együtt élünk ezekkel a modern, posztmodern feltételekkel, ahol pénzügytechnikai diktátumok, közgazdasági nauhaok, -ok, jártasságok, eljárások, különböző jogi járszavak látszanak uralni életünket, nyilvánvalóan együtt kell élnünk velük, de lelkismeretünkben csupán magunkkal élhetünk, tehát mindezeket a külső hatásokat azzal a szűrővel kell átszűrnünk, hogy tudnunk kell, emberi konstruktumok lévén ezek tévútra is vezethetnek bennünket, és igazából a tévutaktól való távolmaradásunknak más eszköze nincs, mint egyre mélyebben magunkba, lelkismeretünkhöz fordulunk.